Track 36. Der film Equilibrium ist besonders sehenswert. Das liegt weniger an der Geschichte als an ihrer stilvollen Inszenierung durch Kurt Wimmer. Wimmer gelingt es, die Geschichte ruhig zu erzählen. Dass dabei Spannung und Dramatik nicht zu kurz kommen, verdankt der Film auch seinen hervorragenden Schauspielern Christian Bale, Sean Bean und Emily Watson. Da es in dem Film kaum Farben gibt, arbeitet der Kameramann vorwiegend mit den Effekten von Licht und Schatten. So sind die Bürger des gefühlskalten Zukunftsstaats fast ausschließlich schwarz gekleidet. Erst am Ende trägt der Hauptdarsteller Weiß. Selbst die vielen Kampfszenen wurden nicht einfach am Computer bearbeitet, sondern sorgfältig choreografiert, was ihnen eine eigene Ästhetik verleiht. Für Actionliebhaber ist Equilibrium ein Muss.